Князь Іреней, відчуваючи глибоку довіру до майстра Абрагама і навіть визнаючи за ним духовну перевагу, відкинув усі свої князівські сумніви і вилив душу перед майстром у рибальській хатині. А на всі зауваження Бенсон щодо тривожних подій цього дня відповідав мовчанкою. Майстер знав про це, тому його і не вразило роздратування радниці, він тільки здивувався, що Бенсон, завжди така холодна і замкнута, не зуміла його приховати. Але радниця, видно, була дуже стривожена тим, що монополія в опіці над князем, яку вона присвоїла собі, знову опинилась під загрозою та ще й у таку критичну, фатальну хвилину. З причин, які, може, будуть з'ясовані пізніше, Бенсон страшенно хотіла одружити князівну Гедвігу з княжицем Гектором. Їхнє одруження вважала вона поставлене на карту, і будь-яке втручання третьої особи в цю справу здавалось їй загрозливим. Крім того, вона вперше відчула себе оточеною нез'ясовними таємницями. І вперше мовчав князь. Тож чи могла вона, яка звикла керувати всім, що ділось, при цьому примарному дворі не відчувати себе тяжко ображеною. Майстер Абрагам знав, що найкраще зброя проти розгніваної жінки – непохитний спокій. Тому не озивався жодним словом, а мовчки йшов поряд із Бенсон, яка, заглибившись у свої думки, простувала до містка вже відомого ласкавому читачеві. Спершись на поруччя, Радниця задивилась на далекі зарості, залиті прощальним сяйвом призахідного сонця. «Гарний вечір», – мовила вона, не обертаючись. А тож відповів майстер Абрагам. Тихий, спокійний, ясний, як щира, ніякими лихими думками не скаламучена душа. «Не ставте мені на карб», – сухо почала радниця, Відмовившись від звичного для неї звертання любий майстри Абрагами, не ставте мені на карп, пане Лісков, того, що я відчуваю себе прикро враженою, коли князь раптом обирає лише вас своїм повірником, лише у вас просить поради, в справах, у яких досвідчена жінка може краще допомогти і словом, і ділом. Але те дріб'язкове роздратування, якого я не могла приховати, вже минулось, цілком минулось, я знов спокійна, адже порушена тільки форма. Князеві самому треба було розповісти мені те, що я довідалась іншим способом, і я справді можу лише всім серцем схвалити вашу відповідь, шановний майстре, я навіть ладна визнати, що вчинила. Не найкраще, але мені той вчинок можна вибачити, бо спонукала мене до нього не стільки жіноча цікавість, скільки щира турбота про все, що стосується князівської родини. Знаєте ж, майстре, що я підслухала всю вашу розмову з князем і чула кожне слово.